Salam alikum, rahmetullahi o brekatu. Të ndërruar mishë të emisionit rruga drejtë Allahot. Takojmë për sëri në emisionin e radhës. Sot do të flasim për të uhidi. Ashtë të uhidi vepra më e mirë, vepra më rëndësishme në jetën e besimtarit? Kemi thënë se në jetë besimtarit është në një betej të vazhdushme. A ishtë në betej me të këshiat dhe sheitanin. Si duhet të fitoj njëri u në këtë betej. Ashtë të uhidi arma më e fortë, çka besimtari në këtë betejë nëse e ka të fortë dritën e kësaj armë si ndikon ajo në këtë betejë çfarë ndikimi ka tauhidi në jetën e besimtarit çfarë ndodh me shejtanin kur humbet në këtë betejë për ball të tauhidit tauhidi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 dozani se ta dohet anisa pyetje, më thon çfarë është veprë e, e cila më thon është shumë e rëndësishme për të qenë i lumtur besimtari. Fillimisht, lojë ndëruar të flasish për këtë temë, më vërtet është një temë që mendoj kurrë një ndjerësimi nuk ka pasur më tepër, sikurse keni sikon të kaluar. Ajë që duhet të theksojmë në këtë fillim është se çdo vepër që besimtari më te Allahu e adhuron, duhet të di se ajo është për bën vetën e saj, kënaçi, lumturi bërimi qëtsis, nga se kështu Allah në Gjellavala i ka cilësuar vepra që robim e to i afro të Allah të Zogjel. Mi për në kuadrë të kësaj, pa dëshim, se daloj me zvete, nuk janë të njejta, pa dëshim, janë më ndikim të ndryshëm në zemrën e besimtarit. Aja që duhet filloj me te, fillimisht, që nuk duhet anashkaluar, duhet isht, të kumptojme është, të uhidit. Aja që njësit të uhid një shmë për qëtsim shpirtnore, për lëmëtërinë në rizimit është të besuarit e drejt në Allahu Gjellewala. Alla ka të kështu Allahu Gjellewala, ka të cilësuar besimin sa është qëtsim shpirtror, është një lojë sigurie që besimtari e ndinë në vetën e ti, dhe është një sigurie për shëqërit. Sikur që kështë të për Ibrahimi a.S.A.R. El edhine amanu, o lem jelbisu imanu bi dhulmin, u la i ke lew mu lëmnu,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 Se shumë për njërë se me konzidrojmë të thëmë, besimi është në vete dhe besimi si lë vepra. Jo, ja, ne kemi të sekë, ne të kemi në kaluar, se besimi në nënkuptën fjallën dhe veprën. Ndërsa, ta është kësë rrëdhë i më ndyka ujtë për të uhidin. Të uhidin është një shmërija Allahot azhjallë. Të besash drejt në Allahot të barë e kotala. Besim i cili, uh, fillim është të qartëson, të qartëson ty pamin e besimit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 dhe ata këtu kanë një pafuqi për ta së qaruar. Dhe duke uniz nga këtë paqarsi, vrem së mrabëse të madhe në rafshin fetar në Evropë, nga se nuk kanë arrit të aseron njerëzve besimin. Dhe duke qenë i paqart, nuk mund të jetë borimi një turistë dhe i qëtsis dhe i siguristë. Nga se nëse baza është ka që paqart, qëfar të bëjmë për tira qëra? Pasaj. Nërë një tamë është tërshë e qartë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 Në teorinë e Simon, kjo është shumë e qartë. Andaj duke qenë e tillë, thashë është burimi i lumturisë dhe burim i sigurisë dhe i qetësisë. Andaj po duhet të veprojmë për mirë, jo vetëm që të veprojmë për mirë, k por vekra kryesore gatacion varën pasa të gjitha veprat e tjera. Atë futemi në rëndësi çka këto vepra, megjithëse që ka, që ka kryesore dhe çfarë ndihmikajo në jetën tonë të përditshme. Vëllimi i verdut aty vlen nderuar. Se pa tauhid të, të pastër, nuk mund të kët veprë të pastër.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 Sa mund tjenë të sinë qertë, në mindë kur ata dëshirojnë që të dërgunjë vepra të egzotit tyre për mes të vdikurit. Këta qënë start gjukohen me dështim. Gjukohen me mos prejme të veprës. Nga se nuk është sinë qertë. A ne, të uhidi është vepra. Jo vepra. Për mund thimi, të thimi, të uhidi është legjitimusi i veprave. Në qovë se aji nuk existan. Ose është rënohet vepra. Rënohet veprave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 të ajetë e fundë të surës këhë. Gësë Allah gjëllë avëla, qëfarë thaë? Kullë hëllë në nëbëhëkum bilë akhësërinë a'mala. A dëshëran të lemrajën ty për ata që kanë dështuar në vebërët e tyre. Për më të dështuarit. Allëdhine dëllë sërjëhum fërë hëjati dhëmja. Ata që mundin këtë bot është këjhoqë, Allah në rëvajtë. Amin. Wa hum jëhsebune enne hum jëhësënune sunëa.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 pringan që guzej. Pringa kuçi se pse shem ne atë mbotidhshm të tërë, jo për këtë arsye, por ishem me besim më të poshtë të tjerë. Apo andaj me këtë radhë, besimi është arma jonë që ne e shpartalluam këtë sfidë. Ne e shpartalluam kët gënjeshtër me bindje pa, me theja, të plot. Po, edhe unë me plot guj u thoya të gjithatyt që telefonalin. Hoja kodësh ka them, nuk ka asë fletë rahat. Po pika unë që di të fshatën. Ashtu që pretendoj kët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 dyshimet që sillen vërdoll njeriu të zemrës së tij për ta mposhtur, për ta gjinzuar, për ta traumatizuar e kështu me radhë. Që është edhe është arm për mposhtjen e epshit. Po njeriu nganjë gjinhet për ballë së protodyrshme, atë e përcjellon në çunë të, të tot. Nuk, nuk nuk nuk është vetëm për ballë gjinjes së tjetër, por edhe edhe epshi i autoritetit. Apo e, egoja e njeriu. Nuk ka orbë fuçish me për të impurt të gjitha këto anë të erëta të njeriu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 është garapta tonë sinqert. Apo të hyjë mbrojtësi, të hyjë mbrojtësi apo. Nga sa i tha ma'adha Allah. Ta zoti mos e bëft, Allahu na ruaj. Andaj në këtë moment aj aktivizoj të hyjë. Besim në ti. A ka ndonjë të duket ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se shtat persona që Allahu do t'i futën hinë e tij atë ditë ku nuk kahet për posije sallallahu xhulle wala, çdo është një yeri, një yeri që kaftuar një grua e bukur me pozitë me para e fton pronëtorët da çfarë thot? Mbi vjet turb, ose thot kam dhështi, kam frikë apo mos po mohum uh, karjerën? Jo, atë i negafullah. Ja kam frikën e Allahut Azza. E akuzon tauhidin kët rast. Se frika e Allahut është fryt i tauhidit. A ne ai akuzon tauhidin si arm apo për ta mbrojtur vjetën e tij nga këto që ballohet me të? Pas së çdo ashtu arm kundër shejtanit. Shejtanit na sulmon gjithë thonë. Po, ne gjithashtu nuk e shohim. Në nuk është shohën në njëtë. I nërguari, sër Allahës në kamësuar, nuk e thënë se, thuj bismillah, thuj la ilahe illallah. Dhe të shumë dua, madje, hadithi njër i Ebu Horirës, që shëjtani e kishtë mësuar. Pa. Thuj, Allahu la ilaha illahu alhajju alqajju. Thuj, e të të kursin. Dhe, tër natën, do të kisht një kujdestar që të ruan ty,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 Ajtinë, merrëm edhe vetë më të, të adhurot këtë mbrëmje. Ety ajët ul kursi është për bajtje. Ajtinë. Ado nuk mund ta mposhtim shejtanin, nuk mund ta mposhtim epsin, nuk mund të, të, të rezistojmë dyshimeve, dish, dilemeve të ndeshme, por reca me besim të papastë. Do s'artë ngallnim në këtë betejë ndimnasi. Për të lëndritë pa por të, të pashjuar më herët. Nga sikur që njeriu i cili ngallnin betejë pas betejë apo që dihet kënaqë nditi lumtur edhe ne. Ne si njërës, si njërës gjuna fqarë. Edhe ga bojmë. Edhe i përqë të uhid i këtu nuk ka funksionuar si shduhet? Ku ga bojmë? Po, i mëka ime rrëmëllua përmandë se qdo mëka që njëri ju e bënë, është pasoj, është pasoj e zbejhës të uhidit. Nga se, po të kishtë të uhid të fuqeshëm në zamra tona,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 momenit ku në riu, përshambull, është duke e adhuru Allahun Azogel. Po. Dhe është për mes të uhidit duke e përretu knacit e lidis me ta. Në këtë rast, po të i ofrundë një mëkat. A do të reagon të njëjtë si në kun, kërë përshambull, nuk është i lidur më Alonjën Lëvoala? Po dëshimë si jo. Përndaj, njerëzit më katojnë, ose përshka këtë,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 dhe ibn Qayyim rahimullah ne do të bëra kulushme për mend se si është roli i tauhidit në frenimin e injorit. Mm -hmm. Tho A thotë ibn Qayyim rahimullah, atë para mendojë një fshat i cili për të mirët e veta apo për të ujitur uh, fushat e tij ka vendosur një pend në mojet e malit. Mm -hmm. Dhe atë ka vendosur një njerëj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 është shiko se uj është lakmën, uh -huh. dhe lakmija e ti është ujë që të ngri pëndën pak më tepër. O është e pan... vërtet se të dirët ujë më tepër. Por në favara, por në disë favar të arave, në disë favar të ujëra, pa edushim. A në kështu të i përkaj verë, në nga njëra, ne ngrijmë pëndën tonë, duke menduar se ka që të duhet nga knatësia, ka se matë i matë që shojmë, jo matë që në pasaj ndodhë uh -huh. pas më Munges e të hujë dhe munges e njëshmërisë Allah Gjellewara, nuk është u shqyër zamra me besim në Allah Gjellewara se dhujët. Wallaj, se kërështë të bënë kajimër e mëllohë. Dhe unë pa them, në të kuptim në të kontekst. Kër zamra u shqyët me përmenden e Allahot Azzogjal, përvërsojt nga përmenden e gjdo kuj të tërë. Kër zamra ndin kënaci dhe preten lëmë tëri në lidhë në saj me Allah Gjellewara, nuk i duhet asni k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 Ktu lindi te kshitojn lakmia. Ot unë do ta mbushim me të keq. Shikopërse ti çfarë e kupton kjo? Se për aq sa so nuk mbushim me atë që duhet, as i gatshëm si tani më në mbosh. Leim hap si në leim hap si shej në mbosh. Prandaj kur zemra mbushet teuhid si duhet, shejtani jo që nuk dek, na mbush me dëgj, por ai kafrik na afrohet. Si kur shendot me Omerin radhiyallahu taala anhu. A nuk ajëng komir për shkak të muskujve të Omerit. Për shkak të ujit që kishte. Për shkak të tohit që mbush më mirë me këtë. Në nuk kishte kat, madje kujt do të çafrojë shetanin rrezet e dritës së tohit e, e djeglin atë. Dhe e shpordhin dhe e largonin nga viti aty. Prandaj nëse ne mos e tohit, atë përtumë knejtë të pasojmë. Sikurse kuşhnacia aty që hanin mallonja laula apo me knazin aty që kalojnë çastën e amarëllitet pas ne pirët alkool ose ne droge oksimera. Fatkeqësisht fatkeqësisht këtu janë për shembull iknaicit. Nëriu kurthet për knacid i shkon më në aku. I shkon më te knacid e kufizuar te kësaj bote të haram. Ku ne kemi shpjeguar se janë knejsi të mashtruse. Vëllai dyti knejsive që kemi. Ne kemi fol për to dallhjes andaj besimin Allahut dhe lavuna tauhidi kuptuar drejt. Apo pse mos jua të flasmë ndonjë misione tjetër për ambelsin e këtij tauhidi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 Por pyetja radhës do të jetë më njëherë mbasi të shkuptojemi nga pjesën e parë për të ardhur në pjesën e dytë. A bën ndonjë shejtani pesimist me njeriu kur bën në gjuna apo jo? Ja? Do të jetë më shkand pjesën e dytë. Ndërruar më një do të kthejmë më njëherë në pjesën e dytë të misionit ton, por flasim për, për veprën e mirë dhe më të rëndësishme uhidi, herë, të marim, që është Ohidi, më njëherë mbasi pyetjet e marrim, që kemi marr në terren dhe kemi pyetur ç'është Ohidi për këtë. Fjallat të ohid, do më thëmë për ne, muslimanat, ka njërën si shumë të veçantë. Fjallat të ohid do thot, të thotë, ka njësojmë në Allahu në punët dhe dhe pra tonë, njëtën tonë. Do më thëmë të mënyrën e të jetuarit, duke njofur Allahu vetëm si Zotë, duke njofur Allahu me gjitha tributët dhe me gjitha cilsit dhe gjitha cilsit që ka Allahu, qdo gje që ka Allahu ndorë, kjo është do më thëmë të ohidi për ne si muslimanë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 të pjesë një umdhë i shteti. Cili shtet në botë, cili umdhë është të... mund të komandoj 10, 12 milion njerëz vetëm e një fjall, laut, tok, me një fjalë në emër të Allahut të bien në tokë me ballin në sejdë. Ashtu, nuk ka forcë të botë, nuk ka shtet. <tut Emel> <tut Emel> <tut Emel> të ndërruar mësh kthehemi përsëri në studio pas këtyre intervistave sapo ndo JSC me pionet që morëm në terren për të vazhduar bisedën aty ku lam Hoxh.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 17 i pavarur ndaj Zotit të tij. Bekstuvës doniriu në bredhën e hutinë e Devim. Do Zoti që leuara që këtyp nduat, largohen kë mëkat. Ëh. Dhe tër atë që shejtani ka dashjtja djap si alternativë për lumturinë, tashmë ajo është edhe një një përvojë të hidhur që ka kaluar te dhe u urrën. Dhe si pasojë kësaj urrëties, ai fillan të dën alon armatë për. Dhe ndinë më për të më atë për dhe thuhet arsë rrodhë më tepër. Dhe kjo të ndikoj që ai të ngjitet e kalloxhjeve vëla, të bëhet edhe më i devotshëm, edhe më i dorë të kalloxhjeve vëla. Dën këtras mund të shohim se shejtani nganjhere mund të pendohet nga ë uh, cytja që ia ja ka bër birit atij në këtë rast. Se çon gjinav? Po pse çon gjinav? So anjer kanut për shemb të thotë ë uh, kam vruar dikën. A po dish se kë vrosi, ka cinse si po se cytë të shejtanit?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 A daj kë bën çe shejtani, dashnë nganjere? Pendohet. Pendohet. Sot më mirë ta kisha praktikis në axhendje, rutinën e tij. Po ku do të ishte një musliman i zbehti lart? Sa të kthej një devotshëm dhe afër ke krijuar. Andaj xhero do mund të sikurse ka ardhur një fënie. Përgjithësmisht çështën se shejtani ka thënë unë i mbŷta njerëz me mëkate më ndërsa ata më mbytën mua më kërkim falje. Nga se Shqetani investoj njëzet vite për ta mba një njëri në mëkate. 15 vite, 30 vite, në mëkate, në mëkate. Investim lodhje. Mm. Dhe aji një ditë për gjithë do në Zotë Gjellio Bala përndohet. Thot, o, Zotë, më falë. O, Allah, më prarët e këti. O, Allah, më ashtuja të kaluarëm. Dhe Allah, Gjellio Raja ashtuja. Të rejnë investim, të rejnë Me në fjër e sta këfërla shkajatë. Uh -huh. Dhe këmë e të bëndë të knaqë, të lumëtur, nga si e shturë rëgjithës, a nda i këpikë është tema junë, të uhidi. Qfarë okay. e këpë bënin që të pëndohet? Allah e veç besimi i pasër në allanjën le vala. Por mësë të këtë njeriu besim të pasër në allanjën le vala. Nuk pëndohet. Nuk pëndohet nga se nuk për njën për shka të pëndohet. Por besimi i fuqish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 Atere, i themi shejtani tu që mund të bëjë gjynafe së të duash, se të këthe me Allah me falë, apo ja? Ne themi se, në qovë se, ndëgjavë lëndërurën, ne dhërimë të anë kemi fullur për besimin të hujdi vetëm si termë. Mm -hmm. Nuk kemi seruar qëfar është realishtë. Cili loj i besimit, apo silë në si, të nëci, silë lumëtëri. Këtë me sigurje kemi lëmë për mesonë në arshëm. Në tjë, po, kur ajtë praktikështë? Ta shë kemi duke vojnë për rolle të hu Nëse një besimtar është i pajisur me Teuhid si duhet apo atë përdorimse çdo mëkat që ka bërë është i shërtuar te Allahu dhe ualla. Tash kjo është dikur sot e guximshme. Uh -huh. Është e guximshme për kategori të caktuara nerviu për çdo kënd. Ëh. Uh -huh. Gasata që kanë besim te paqja në Allahu dhe ualla, apo ky besim detyrimisht i shtyn këta. Detyrimisht i shtyn këta që ti jeni të kujdesshëm me mëkatet dhe të rrëmisht i bën që të ruhen, për aqë sa so zbehet të uhhidi, për aqë shtohet lakmia për mëkate. Pra daj, ne jemi në këtë studio të asha, dhe jemi në ndryqimin e dritave. Po, jemi në ndryqimin e dritave. Për aqë sa so ka fuqi këtë ndryqim, ne shujmë detaljt e, e aso që në rrëdhën, e studijet. Për aqë sa so në të zbehet kjo, apo, Filantë nga ka mërësira, dhe nuk shojmë si duhet. Dhe une mundim që duke vojtë të, të, të, të rokulisi këtë, nuk e sha. Apo? Nuk ku ashtë, të mund të kërka shlapsin ku mbetë, nga se mund ngujnë dritat. Kërë të njeri, kur të fiken dritat e të hujtet, a i filant të kërka sigurit nga se njeri nuk do në tjetë në ersirë. Dhe gabimisht, vendet siguris apo? e merë pa sigurit. Në vendet e knatësis e merë denimin. Amen?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 s'a toka. Apo do vi me fali përse kax, me që më me të vi më falë më tepër se kaq me kost që mos po bësh shok ndodhem. Dëshmet e tuaj të posa. Mos sono shtoj. Kjo është për të dëshmuar fuqinë e tuaj të rëndinë e ti. E nuk duhet të kuptuar mbrapsht, apo mm -hmm. se kjo është një lloj stimulimi për mkat. Mm -hmm. Jo ja nuk është kështu. Nuk është kështu. Gjasë Hadithi nuk ka të bëjë me stimulimin e mkatëve. Por kuptojmë vlerën e besimit, besimit në angelët leuala dhe ndikimin e tij në fjalën e mkatëve eventuale. Andaj, njeriu që të investon në besimin e pas në angelët leuala, për aq sa investon ekë besimin e ndëruar, për aq që të largohet nga mkatët. Për aq do të shërohet dhe për aq sa shërohet do të ndihni il fasin e mkatëve. Të ndihnin ilsin e mkatëve do të fillojnë vazhdit nga shërimi dhe shëndeti ta ndihnin ëmbëlsinë e atrimëve. E pastaj njeriu që në Pa të shumë, është shëruar, apo a vazhdo në më të utje të, të ndinë i ndëcine e ilaqeve? A i më merë fund më, nuk dëshërën më, nga se ka morë fund, nuk ka nevoj më. Tashme fëllon të hanë gjëra tira, të amble, të shishme. Kështu vazhdo? Andaj për aqë sa ka të uhit e këni, për aqë që imi të shëruar. Dhe për aqë që imi të shëruar, dim të shëruem drejtë qëka është të hidhur e qëka është amble.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 Në kryët të këture njerëzë janë, pëngember të Allahot Azzel, vetë mm. Muhammedi sallallahu alai sallam. sallam, sa i ka kërtuve mëne këtë ujitë? Nga se i ka ditë se, kërështë qelë që i si suksesit, kërështë që i si siguris, që i ruan besimtarët nga mëkatët, i ruan nga tëkqijet, i ruan nga dilemat, është armë, si kur që falëm dhe në më thani. Andaj, sarë ka pasë nga njëherë, tendenca, tortu zhvendosun garancia e tij i ka i trenuar në mënyrë të rak Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Për shkakun sikurse ka ardh ai njeriu ka thënë çfarë do Zoti dhe tiu Muhamedit bëhet. Kuptim të respektit. Po. Tha kul mashallah wahde. Kështu të ndërronai, kështu të ibuti ai imsirsmë. Apo tha thuaj çfarë don Allahu vetëm. Thuaj çfarë don Allahu vetëm. Vdih sallallahu alaihi. Duke vdik vënderuar. Tha mashma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 E qëfar të imbërdi që këtë atërë? Andaj kështë i dërguar i sasën e ruan të, të të udit. Dhe të gjithë të, të tjirët, të gjithë muslimat të tjirë, ishin në gjendje e gadishmën e gjithë monë, të ruen të udit në lojën le uala. Andaj edhe luftuan, Omeri radiallahu ta'ala anhu, u informua se një benë në Irak, ka informata se është një varë një pejgamberi. Dhe kështë të ndezë që të shetnohet, qëfar bë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 Cilët, në mërë të pandërshme dhe pandërgjeshme devirë njerën nga të hujdi. Ma di ka pas vëprime të halife, pa ma shërta kanë qenë të drejta, mi po ka pas vëprime të tyre të sidat me të vërrit kanë qenë vëprime të drejt ato, dhe për deta dhe nga njere të rapta për përsharruat të nërbesimin në nga gjithë në vajtë. Në të mërjet kështetuta lëmë të rje, e jonë në këtu bodën botën tjetër. Andajta është të shumë të në këtë rafët, të shumë të rafët. Ndjetarët u fotën e përburdjë, o imam Ahmed i Rahimullah do të tëtë u burgës, e u rrahë, e u, u tërhajtë zvarë në përshketin për fëtyrën e ti, dhe nuk prënaj, apo, që një rezultat i tëvhidit, një piesë e caktuar e këti tëvhidi, të cenohet. Nga se cenohet, tëvhidi i emrave të bukur të Allah dhe të cilësivit e ti cenohi,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 Baza zhdraporti me Allohun që leuar dhe baza zhdraporti me njerëzve. Besimi i pastë në Allohun që lëu. Allah trëtohet. Allah nëroft, atëherë kishë misionin e parë që folëm për tauhidin, do të shpresuam të flasim në misionin tjetër më konkretisht për vërtetë të shiem që do të, të ketë fjala e kësaj, më thënë e këtij tauhidi kushosh edhe këso kush më radhë në misionin tjetër. Allah nëroft. Të nderuar miq, ky ishte fundi i misionit ton të parë për tauhidin dhe shpresojmë të kemi përfituar sadopak